Hallo Steffen Hallo Tommy. Der var meg på. Der var Det kan være det fucking sleipelig nå. Jeg vet ikke om jeg har spilt i den introen to ganger nå, kanskje. Si. Och liten Fex inne med dem. Liten Fex, här som är där har jag i en podcast i vårt vuxenliv i alla fall alltså sista halvdel kanske plus minus. Av vårt vuxenliv. Är där nu? Eh ja men sist uh, vårt vuxen med vi i siste sista halva av vårt vuxenliv uh, eller? Eh nej. Är vi vuxen helt i värdave? Ja, det vill jag säga. Si. Men ja, er är voksen och så gammal. Ja, hör på mig då. Poängen mitt var med i vårt podcastliv då. Ja. Så hemme är en barntid och en mm. vuxentid. Okej. Okay. Vilken ungdomstid då? Ja, andra av vårt vuxna liv plus ungdomstid kanske av vårt podcastliv. Ja. Så för första gången måste jag stoppa och börja på nytt. För första gången måste du göra det. Men, men, I lång tid då så var det jag som var ansvarig för att vara på framåt ja, varje. Det tilbake. var som Ber tyckte. Ja, det var långt. Det var tidlig. Det var tidigare. Står till. Det står till. Ja, til, alltså har, har det svårt bra men du vet ju jag är ju en uh... manisk depressiv kar. Ja, inte man ikke -depressiv. Hva er til, det heter? depressiv då? Det heter ikke manisk, det heter... Uh, det heter klaustrofobisk. Å, nei. Klaustrofobisk, det, det er spresiv. Den det er kjedelig. Det heter bipolar, heter det. Bipolar, er det sant? Har du byttet et navn? Til, av og til litt bipolar, for jeg har jo veldig, veldig mange ganger hatt det väldigt bra, altså det er det helt jævlig. Er det sant? Ja, det er jo stort, sett, stort sett så... Nei, det siste så har det helt på okej, okay. Men nå er det bra. Nå har du det bra. Nå er bra. Jeg ser jo at du har fått en litt kjedelig sveis nå. Si, og det kom fra deg? <laughs> du, pr der sveisen er ordnet er du noe i håret? Jeg har noe i håret Ja, er det en fett liksom? Det vet jeg ikke, det kan jeg at det bare er fett Men det heter det ja. fine molding clay Åja, oh, så du så har faktisk produkt i håret? Ja, produkt i håret ja. Det trodde jeg ikke hadde eid Jo, jeg måtte kjøpe en ny etter flommen Ja Jeg måtte kjøpe en helt ny pakke Jeg husker ikke hva det Fisk kostet Fikk den gamle på forsikringen? Ja, den er inkludert i en sånne, ja, det... uh, sånn sammenslåingskategori uh, Baderomsprodukter Nei, ikke, ja. ikke, ikke den typen uh, Baderomsprodukter Uh, hygieneprodukter kanskje si? ja, ja, ja. ja, jeg vet ikke om det er hygieneprodukter Du sa jo sist der at du hadde sendt inn var 40.000 bare i klær Det stemmer det, Jeg tror ikke på det Du tror ikke på meg? Nei, for det jeg tror aldri du har kjøpt tøy for 40.000 kroner Samlet i hele ditt liv en gang <laughs> Nei, si det du ganger Og da med jeg... body og sånn som din mor kjøpte til deg Når du var barn Den kjøpte jeg jo ikke selv Nei, men jeg med det, det er inkludert <laughs> Det er inkludert i livet Ja Nei, du, det kan du si. Det er ikke, jeg, jeg er ikke den med mest klær i verden. Nei, og du er ikke den som bruker masse tøy på klær heller. Nei, jeg bruker masse, masse på klær. Masse tøy på penger. Men noen penger klær, ja. så er det fordi jeg er dritt lei de klær har, fordi de ikke passer. På en eller annen så har jeg klær som passer bare en stund, og så slutter de å passe. Du, du krymper jo. Ja, i, det, jeg, i dag så spiste jeg 7-8 vannbakkels til lunchkaffen, Uff. så jeg prøver jo å få øh, få det til passe. Ja, det skal du ha. Mm. Likker du vannbakkelstål? Det er ganske godt. Det er ganske... Jeg vet ikke helt hva det er for noe. <laughs> Nei. Men det høres sånn... Det er en sånn der... Sånn er bagel? Ja, det er ikke bagel. Er det ba bagel? One bagels. <laughs> one bagel? Nei, det er en sånn... En, da fjer du en bagel. Kakeaktig sak som er fylt med en vaniljekrem. Nå, nå, nå ødler du vitsen min igjen. Jeg sa, du gjenger så... I will have a one, one bagel. Så fjer du en bagel. Altså one... Vet du i Israel så tror jag det heter shekel. Shekel ja. Ja. ja. Det tror jag det heter. Eh uh, ja, ja. har fått med mig att vår vän Bjarte har varit på uh, aftonposten nästan? Nej, på jo. på aftonposten. Du sa det åt dig, aftonposten nästan. Aftonposten? Aftonposten nästan. Ja. Eh, han var nästan på aftonposten, på det nästan. han är ju då en vad är det? Är reporter eller något. Han har liksom nettovis skriver i Israel. Väldigt bra. Ja. No, just det, definitivt. Det er faktisk at det ser liksom gjennom et mikrofonstativ når vi ser ja. på deg. Men det har ikke flere vinkler gå på. Ja, du, i dag så var jeg jo jeg litt eh uh, jeg trodde kanskje komme litt sent, men ja. jeg sa til deg i verste fall 10 over. Ja. 10 Hvor var du heller? Jeg var jo heil, eller jeg havner bak en fette trynde av en jævla sånn, feiebil, som far med skulle... Du, de feiebilene, de gjør herrens arbeid, altså. Det skal du være glad jeg for. Jeg Hvor mye steinsprutt vil ha? Hva? Jeg har fått ganske mye allerede. Kan ta, vil, du vil du ha mer? Vil du ha mer steinsprutt? Nei. Feiebilene er nødvendig. Barn som har fått mer juelingoppveksten tåler mer. Gjør de det? Ja. Hva tåler Ergo, de mer av? Min, mer bank. Mer faris. <laughs> så så min, min bil tåler mer steinsprutt. <laughs> Det var mitt poeng Men uh, Nei, jeg, jeg skjønner skjønne tegninger Jeg skjønner tegninger Men, men uh, greia var det at jeg havnet bak denne bilen her Langt far opp på Søredal mm -hmm. Og vet du hva han skulle henne? Han skulle vel til Marvika Det er helt riktig Ja, skulle han det <laughs> han skulle Det er altså her uh, da Humoren er jo ja, ja, det, det her Ja da han, Til alle han, som smut, lytter oppe i Nordkarlotten Han skulle helt in gjennom bommen til meg. Han skulle gjennom bommen nå Helt gjennom bommen Men da hadde ikke jeg trengt å ringe for å åpne bommen Jo, for bomen, jeg, jeg stod der og så tenkte jeg, jeg tør ikke kjøre etter den Tør du ikke kjøre etter den? Nei, for da virker jeg bare dum Eller sånn jeg da, dum. Hva, Hvis jeg hadde vært sånn der feiebilsjåfør Vet du hva jeg hadde trodd da? At var lur Da hadde jeg trodd at du skulle drepe meg <laughs> Ja, ja det, det, det tenker jeg mange ganger Så jeg føler meg ganske Jeg føler meg mer ille til mot Når jeg ligger bag noen lång länge än mm. visst någon ligger bak med länge. Till trots för min extrema paranoia. Men men eh, visst då på ett mode för så gått ut av bilen samtidigt som han Og så fullt han, hvis han skulle in här då. Låt se si, han skulle in på detta huset. Och fejer. Kanske han skulle feja för bilden ja. Ja, kanske skulle feja den för bilen då. Tänk gøy hvis du er feier Og så körde sån en fejebil. Det är ju så gøy. Nej, det är lite fästligt. Ja, okej. Okay. Hade kommer den svakt man eller sånn, en vaktman. Det kommer nog det nog gøy. Jeg kom på en ting som var like festlig som det Ja, men da kan jeg bare vente på min vits Så kan du ta de med Fordi, dette, dette, skjedde, dette er bare få straks siden Altså, dette er live and direct for mig, Dette ja. er jo ikke live and direct for noen andre Nei, og så langt er jeg er ifra, det må vi få en stopp så. Ja, ja, det ordner seg, ja. det seg. Vi, skal, vi skal fremføre dette her på Karl Johan Hva eh, er det? 15, nei, 32. oktober Da Hæ? skal vi på Karl Johan Å ha liveshow Hæ? Kan du med Eh, spar datum 32. oktober så Dette må jo jeg få beskjed om, ja. kan ikke jeg, jeg, jeg, Tøyser du meg Bare gå inn, Karina, din Ring rundt 32. 32. oktober 32. <laughs> oktober din skal gjøre uh, Ja, så gøy var det Nej det, det er ikke 1. november liksom <laughs> Nei, det er ikke det. Eh, avisa Trønder? Trønder Avisa? Du sa Tønder. Ja, jeg sa feil. Jeg, jeg mangler jeg en R. Jeg mangler en R. Men du. <laughs> tønder King? <hva> tønder <laughs> Avisa? Tønder Queen? Neida. Ja, sorry. Melder. Dette er en som har noe til felles med deg. Nått. Å oh, nei. Sverre Oldervik fra Leksvik. Hverken navn eller adresse er overhodet i nærheten av... Det er et støkk oppe i nord for oss. Leksvik? Han blir 92 år i oktober. Det er alder heller ikke felles. Nei. Og her kommer siste biten. Han har aldri spist middag. Det var check, check, check og tjekk <laughs> Ingenting Han har aldri likt middag, middag, han Han har aldri likt middag Han har aldri likt middag Han liker god mat, men ikke middag Ja, men herregud, din jævla suppe <laughs> Hva er det igjen da? Er det dessert? Er det det kommer ganske på hva han liker Men jeg tenker hvis han du har, du har rukket og spist mye ræl Hvis det er 92 år, da er det mye sånn kanskje, ja, skremt, så, kanskje, han kanskje han bare, bare, bare liker kveldsmad da, for eksempel Ja, hva er det da? Er det ristabrød? Det kan det være Uh, jeg tenker jo det at uh, kveldsmad er jo Da dekker du på, liksom det med stemninger Noen ganger så lager jeg frokost som kan minne om middag Ja, det gjør jeg jo Pizzarester <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ja, pizzarester Jeg kan fyre opp ganske mye ris og, altså, Hvis du har kokt ris dagen før, så kan det steikes Åh, oh, det er så godt Og så la si at du hade En eller to kyllingfilet i den pakka da Som ikke du ja. fikk has på Det kan du snitte opp i noen biter Og så fyre opp det med. Med en risen oh. Og så har en sånn en, Et glass bare så det, stående Så var det en du sa nå? Ja, det er en kyllingbilbil ja, For jeg, jeg, jeg, handler, jeg handler jo Lunch hver dag på meny Du handler lunch hver dag på menu. Ja Og handl, jeg har ofte handlet Sånn pytt i vannet ja, okay. det er jo restemann Det er jo potetse Ja, det er restemann Det er jo oppkap på potetse og, og litt kjedd og litt løk Og litt, litt sånn snacks Ja, og så altså, er det noe som Gjør det til en slags Hvis det forstår litt Så blir det en slags pudding det det är fett, de fett det är Det är fett ja. Ja. ja. Och du när du varmer det sen så blir det fett. Det, er ikke det beste type fett det blir mer flytande. Det gör det och altså, altså, det är flytande fett. Flytande fett är det bästa typ av fett. Nej, är inte det bästa typ fett. Alltså att så är det bästa typ fett. Flytande fett är gott för dig. Det försökte få syn Det var men det var du var, tatt, det var Men det som greier, er grejer då är det att uh, där hade det är det svin. Jag hade upp i det är säkert billigare det där. Ja, men ja, det funker i alle fall Men her en dag så kjøpte jeg uh, I stedet for pyttepannet med poteter Som, som pyttepannet skal være Kan du si poteter? For, bare late så oh, Ja, ok, poteter da mm -hmm. for, Forstår du deg, Venner Slag? Hvis du sier at uh, I dag spiser jeg spise kokt potet Med fiskegrateng Det er tvil Jeg tror ikke, folk kjønner, jeg tror Ingen ikke kjønner. noen skjønner Nei, det er forklart Fiskegrateng ja, for er vi... har hovedrollen Så det må, de må nevnes først Ja, men hør nå ja. uh, Så kjøpte jeg Med ris i stedet for ja. Og der har de puttet opp i noen kylling og den kyllingen i de bruker i det køddet der, det er jo den, eller det køddet generelt de hadde brukt. Det var, var den typen køddet du faen ikke kan bruke i pølse i Det ja. var, det var jukselig, jævlig altså. Noen ganger så jokser de altså. Jeg ja, det. gjort det jeg laget sånn der og der. Så det er ja, men dette her, ja det ligger litt på gulvet, men det er ikke sånn. Ja, ja, men det vet jeg det gjort, det er jeg sikker på. Ja. Men lykkelig uviten. Ja, ja. Jeg, vet, jeg liker veldig godt bokslappskræs si, type brun, ja. Det er ikke jeg så glad i? Det er jeg ganske glad i. Okay. Noen ganger så kan jeg För det jag är tydligen så nöjd på det. Jeg är lite så sånn som han svärre att ja. <laughs> det har varit middag Men jag har likt middag alltså. Men men de som sier at de ikke like Nei, det känns så att säga att det middag. Nej, det går. Jo. Nej, for vad fan visst du spiser? Visst du spiser. Jag har gått till frukost då. Så är ju det en middag. Om du spiser om du spiser den jävla körgaggot. Är det kökslätt eller retten som bestämmer vad det är? Ehm, um, tjå. Jag kan spisa det där med frukost då. Det kan jag ju. Vad det jeg spiser spiser? Vad spiser du det sacket? spiser det säg. Ja. Alla bara spiser du is till frukost? Kanske pannkakor. Men det är det det, det, altså, det, det. det syns pannkakor är det er här. Ja. Det är det känner inte frukost. kan liksom inte vara frukost. Ja. Blöda söndag kan inte vara frukost. Men jeg får det jag be min upp. Detta du haft. Om du nuller ut alle folks vetenskap eller kunskap om mat. Ja. så Dette her er liksom det dödödyret och detta här er kanske nog du spiser efterpå. Så tror jeg pannekakene ville blitt plassert som en del... Det er kanskje jo sånn da, etter det, det tidspunktet som har vi gjør det, rett og slett. Ja. For jeg vil jo si det, hvis jeg, hvis jeg hadde, la oss si hypotetisk da, på lørdag, så hadde jeg McDonalds til frokost. Ja? Åh, oh, okay. Så hadde jeg jo... Det, ja, jeg har spist en gang også, det var godt. Ja, så hadde jeg middagsmåltid til frokost. Var det sånn så bacon-muffin-mix? Uh, nei, det var kube. Ja, okej okay. Ja. Jag Vi vill på bil turer. På bil turer till til, vet jag var, vet du, ska jag berätta men. Si jag har kört uh, skulle köra till Sandefjord. Mm. -hmm. Får man ta färja dit Strömstad? Vi var på Det är Lingsö, det, det var. Nej, det var ju i Hjälpia på lördag. Vad? Har du varit i Ausland i Utlandet? Ja. Ja. In... Shata mara. Ja. Vad ska du höra då? Jag syns jag så när du du på den, jag vet inte vad det var blicker eller något, du var liksom slövre i i fokuset men det är klart du har varit i Sverige du. Eller nomade. Ja, jag ser det gott. Har du varit i Amsterdam så har jag säkert har du ment. Nej, nej men du får ju sån svenskerus. Ja. Jag fant en box. Det 빌 det jag glömde att skicka till Ja, jag fant många boxs snus. Ja. <laughs> men jag fant där en box med sjöströmning. Eh. Fant det? Uh, det? Ja. Gamla Oscar eller? Jag såg inte verkligen vackra va. Jag fick panik og löp i motsatt riktning när jag sa det. För fan. Du är ju läst en uh... för dig som inte så är det alltså en video du finner på Godnyheter sin Facebooksida. Eller på Bonnie Youtube säger. Youtube ja, där hade ni faktiskt jag tror det som i skola. Så kokkeskola, grönhät kokkeskola hette han på, på Youtube. Ja. lik och del den. Lik och del den. Den hade blivit lik och delad med faktisk. Ja, kanske ifrån Youtube, men slet inte Youtube i det hela. Men på Facebook tog han helt då. Där var det mange tusen klick faktisk. Ja, eh, jeg så det var i 1980 ettland. Mhm. -mm. Var i fjortio mer eller? Ja. Mm. Så gøy så I 1980 gøy. så var det noen som uh, åpna En sånn boks med surstrømming I en leilighet i Berlin Og så ja. ble det hivet ut På timen av, uh, av den som eide leiligheten Landlord, Landlord. Landlord Møtte bare, han opp i egen person Eller var det landlords dator som kom Tack for i dag da, <laughs> Det var gøy Vi klarte 13 minutter Tommy Før du sa, sa noe dumt Du sa noe de ble kastet ut på dagen, og det, saken gikk til tysk høyesterett, fordi de mente det. at det går ikke an å kaste ut folk på grunn av det der sånn. Kanskje dette var, det var ikke på 30-tallet? Nei, dette var på 80-tallet. Oh, ok, tenkte krigen bør jo dette på. <laughs> ja, nei, det, det, for de så var det en liten krig dette her. men ja, det saken også. ble ganske fort avgjort. Da de åpnet en boks med Man. surstrømming i... Jeg ble gjennom buksa. <laughs> satan, nå må du har fokus på mig Ja, jeg må jeg viktig for dig ja, i denne sammenhengen. Det er låret mitt også. Hvis jeg går ut her nå... Og, og la deg sitte da alene. Da, blir du, da begynner du å blå ut av øra. Uh, jeg tror ikke det er fra jeg er ganske mye på hjertet da. <laughs> ja. Du, ja. de åpna en boks med surstrømming ja. i rettssalen. Åja! Oh, for å vise at dette her... Så ble det jo kastet ut. Så uh, de, de dømte medhold, eller ga medhold til utleier. Så vet du hva? Dere er idioter, dere skal aldri... Dere får ikke lov bo noe sted. Tyskland, De må bo i skogen din nå. Men ikke i Tyskland? Eh, nei, Polenskogen. Polen Polen, ja. De polske skogen. Polske skogen. Ja, så det ja men det, er, det skjønner godt. Og det var et forsøk på å fortelle en historie som gikk eh, så ah, den, der. Den, den, den, det beklager jeg. Uh, Og det var bare en kort apropos. Den kunne vært mye kortere. <laughs> kunne vært mye kortere. Hva er det med folk når du kom i Det var det jeg begynte å fortelle i sted, for jeg var, jo, jeg var jo her litt før dig da. Ja, det stemmer. Og øh, det var jævlig mye folk på utsida ja, Det var faen noen som hadde tatt denne handicapplassen Som jeg pleier å parkere på Og har jo, nå kommer jeg til det Men øh, i dag har jeg jo jeg behov for å parkere på den jeg har, fått, øh, jeg har sånn lapp i bilen hvis du trenger Er du det? Det er helt sant jeg har det oh. Nei det er helt sant Jeg nei. tror den er hjemme Den okay. blir ikke skadet i vannet Nei, nei den overlevde det Flaks den er laminert, eller? Den er laminert. Ja, det er godt. Med et bilde av min avgåte farmor. Så du må jo på en måte klippe skjegget da, og få har du, litt hår. Hadde ikke tilfelligvis rødt skjegg? Nei, farmor Nei. hadde ikke rødt skjegg. Svart, <laughs> Svart Så du må farge skjegget. Typisk minnflaks. Nei, der, der skal du vel smile godt, for at du skal minne om, men det er, ingen som, det er ingen som ser... Jeg tror du kan slippe unna, likevel, hvis du bare legger det i ruta. Ganske ja, Jeg husker det var bildet på Aldri sett I Røyken kommun så tror jeg de må ha bildet mm, Det er det ganske strengt for folk som handikap Heldig hvis ikke jeg parkerer i Røyken kommune da, har en liten anekdote om mm. handikapplass Men det sparer jeg til senere For det ligger Jeg har skrevet en, en oversikt her ja, Så du vi kan ha med den? Det kommer senere Du med programmet ditt Det kommer senere Høverspillista har jeg skrevet har folk en folk visst om vi noterer ned Ja I forhold til å lide med å prate om det Vi noterer ned <laughs> Ja Vi <Om jeg> egentlig <laughs> går mye på Ja, det det, altså. Men du skulle se si no om det var ja det var mye folk her som syns det var ja det, det er var jo altså Dago, sier, det är mycket Jesus. Det her, kan gott vara och jag kände det här var det jag lukta kristen blod, kände när kristen mans blod, kristen mans blod hade det ja. Det de sto og kastet mens på hverandre. Der fikk liksom gnid inn det mensblodet, sånn at alle skjønner hva, du, hva som var dobbelt betydning. Liksom. Ja da. Eh, men det som var greia da var det at, at jeg halter jo ekstremt. Kjem vi mm. til, til det? Apropos så har du, du har blod på buksa din nå, ikke? Eh, litt blod i buksa faktisk. <laughs> jeg, er jo, jeg er nesten på å ta med buksa, for at jeg kjenner det blod. Og det er litt sykt, for det er nå tett på halvannen døgn siden jeg... Ta deg buksa. Skal jeg gjøre Ta deg buksa. Ok. Jag måste ska av nu. Men du har ju inte lutat en kedjessamman så du underhåller. Så måste du beskriva Ja, det är möjligt att du har lite dålig hållning där när du rejser dig upp. Men nu gå buxorna ner. Du er ju så lite skult. Alltså juvelpartiet är där. Där har du ställt dig för. Har du benner dommig? Vad fan? Shit. Köddar du med mig? Är det det du syftar for? Et skrubbsår syr, På størrelse med femmer Det er jo blødd i halvandet døgn, Steffen I alle dager Det er det verste jeg har sett Ja, det ser du Ja, du har, ja, har klagt og, og, og ulka dig Over at du holdt på å deve For en pall med vegger holdt på å falle over deg Og så er ett et skrubbsår på størrelse med Altså, jeg har jo sett maver som har større skrubbsår enn deg Må du gi faen det, det er... Er Seriøst, det er blødd, det er blødd ennå Eller det er ja. veske <laughs> Det verker Veske det vet, ja, jeg skjønte det, men jeg prøvde å oversette det Ja, men nå noe no, no, Ja, nå no, noe veske du, du vet jo hva veske er for noe Jeg vet det men Veldig sært hvis det kommer inn noen her For nå skal jeg si det resten av showet i boksersjots Men har du bare buksene rundt anklene der? Ja, ja. men nå skal jeg ta det ja Jeg ja. på for å krampe i låret Nei, da. <laughs> <laughs> ja, da nå ble jeg skuffet av meg Du fortalte i, i Nei, Ja, men tenk, i når du tenker på hva som er satt Det var i går du snakket om i går Halvannen døgn siden, i går Halvannen døgn, ja, døgn Ja, det var ikke da Du hadde nok vært særdeles mer men jeg var på butikken det, sted, litt, det var da du fortalte om dette Ja, men litt av greia her er jo det at uh, Jeg hadde jo en nærdøden opplevelse i går mm. Og dette har jeg fortalt om tidligere da, Og det pleier ikke å være videre suksess Når jeg forteller ting uh, I andre sammenhenger Og så deretter forteller Samme ting på lufta eller på, på Jeg har ikke så godt å spille Du har ikke så godt å spille Og det var herlig godt med luft på bongen Hvorfor? Hvorfor uh, må man gå med bukse til stadiet? Ja, det, akkurat nå skal jeg lure på det For jeg, jeg ser ikke noe mening med det Bokseshorts er mye undertøy Ja, veldig godt Hvordan er det røde bokseshortsene du hadde der? De, var jo, uh, de så jo komfortablet Ja, i går så hadde jeg jo rosa bokseshorts på meg Og det som var, det som var greia var at på, på jobb Jeg skal begrense om jeg har lov å fortelle om det Men det som skjedde var det at jeg, jeg, ordner, Du jobber <laughs> Jeg åpnet en konteiner fra siden, og der stod det i pall. Mm. Og der er det ikke er, døringen, for det sier litt om hvordan sterkt du sto, Det var en konteiner med siderabling. Det <laughs> stod i som jeg så på, på halv åtte, og denne konteineren stod på bein, for de som kjenner, som kjenner det betyr. Altså, han stod oppe. På bein? På bein, ja. På, så, på like høyde som han hadde stått på en bil, da. Å oh, ja, riktig. Jeg skjønner. Ja. Det var en konteiner som hadde stått på noen sånne metalføtter, Anders Lager. Som konteineren heier, ja, ja. som oftest. Og... Uh, Åpnet han fra siden, skjekket Dekolli, det sto litt på halvåttet. Skulle ta opp telefonen for å skjekke uh, hva som skulle være igen på containern og vad som skulle losses. Mm -hmm. Og skulle instruere en kar i trøkken. Jeg, kan, jeg hadde vel egentlig tent å kjøre trøkken selv. Snikskryt. <laughs> og så, men jeg tok opp telefonen og stod og mail, så åpnet han uh, karren på siden med resten av konteineren, og der kom det Dekolli på, hva skal vi tippe en, 400-500 kilo. ja og landet først på hendene mine da, som stod og holdt telefonen. Det, land, altså det, ja, vi, det kolliderte med hendene dine ja, det, på vei ned. Det var vel er. mer hendene mine som kolliderte med den, den Hvis fallen. Hvis du stod det var i bevegelse, så ja. er det vel det uh -huh. som er i bevegelse som kolliderer. Ok, ja, det er nok riktig. Um, Veggen kolliderte med mobilen min i full fart. Ja, eksempelvis. Jeg skal en greie, Uh, slo jo da telefonen ut av hendene mine mm -hmm. Skal jeg dra den vitsen igjen som jeg dro til deg tidligere Det er der som jeg hadde holdt en hamburger, så den leppen miste han mm, det... Eller gjøl jeg... ja. Du lo ikke så godt nå som du gjorde tidligere Nei, Jeg, jeg skrattlo jo du... de, ja, du, de måtte du jo, faktisk, jo faktisk ringe til hjelp Bare Emma 1000 hadde fortalt meg <laughs> dette Jeg hadde bare en headset på, ingen skjønte at jeg Du bare skrek altså. Plutselig så begynte jeg bare le, ikke sant? Helt for meg selv Ja, det er ikke noe greit Nei, det er ikke noe greit men det som var greia da, var det at uh, videre fra hendene mine da, etter, etter hendene mine, var flyttet, flyttet av veien. Mm -hmm. Så traff de jo da låre, som du ser, og kneet. Ja. Uh, så det falt skeivt da. Men veldig, hvorfor kne. er det så skarpt? Det er ikke så skarpt, men det er jo det som er problemet her. Ja. At det er ikke skarpt. Men til tross for at det ikke er skarpt, så har livet klart å lage de sårene her da. Ja. Så jeg har fått meg en jævla kjellivink. Men spør deg igjen, ble det hull i buksene dine? Nei. Det gjorde du de ikke, så uh, i fra diesel der altså Dieselbukser? Mhm Men hvorfor? Um Og en shoutout til Vanish, for jeg blødde jo noe sykt gjennom de buksene her Nei, for de to mikroskopiske skrupshøra du har Må du gi faen, du ser, det er jo Og Jeg tipper 20 centimeter Ja <laughs> Nei, men det er, det er et ganske solidt skrupshår Synes jeg Uh, har du sant, noen du, ganger har du, har du det hele hadde fått et skrupsår uh, før? Det ja ja. Det? Du har det, du har ja. snublet på asfalt uh, oh, ja. En gang så en parkering på en parkeringsplass Uten uh, henne Og det lå en stein På den parkeringsplassen mm -hmm. Det traf jeg Og flakset på trøyene Da fikk ja. jeg skrupsår Det er verre oh, Dette var på 90-tallet i gang Ja da. som om <laughs> det er lenge siden det, Ja, det er jo faktisk det Det er jo ganske lenge siden i 90 er... I alle fall så fikk jeg en jævla kjellig vink og øh, Stod vel igjen med en følelse Det var en, en vegg på pall som ja, falt jeg, på deg Det var, klart var du mange vegger på pall Ja, men hvis du er en, ja. Setter du det sammen så kan du få en vegg ja, ja, men ok I alle fall så Så, så hadde jeg igjen med en følelse At jeg var egentlig jævla heldig da mm. uh, Fordi at hadde jeg hadde stått 30 centimeter langer frem ja. Så hadde jeg trolig vært død no. Da hadde jeg vært død. Ja Reaksjonen min på det var at Jeg gikk rett og spiste indisk mad For å feire Jeg hadde butter chicken og feire Ja Feirer livet Feirer livet Med et dødt dyr uh, Ja Killinge regnes ikke som du ikke det? Nei, jeg tror ikke det <laughs> Jeg tror ikke det <laughs> Innsett <laughs> <Innsikt. laughs> <Innsikt. laughs> I alle fall så Mens min bror Så hadde og Han hadde også måtte feire, Han måtte jo feire det du ikke meg For å feire at du lever? Fordi at det, det, Når var, var dette det, på dagen? Det er tre siste årene Når jeg prøvde å ringe deg Og finne på noe Vi stikker og tar i øl liksom Dette er usann Se om jeg er, er Stefan Når jeg ringer og spør Stefan, skal vi stikke og ta i øl og tre uger til. Nei, jeg passer ikke. Toff. Hvor det du, du er far. Nevn meg. Nevn meg en gang. Den siste halvåret hvor du har ringt og spurt om vi gå til å ta en pils. Uh, det er ikke så lenge siden. Er det så lenge siden? Det er ikke så lenge siden. Nå er det første mann til å, til å finne på noe gøy med pils. Ja, ah, med Inviterer den andre. Ja. Um. Jeg inviterer deg dig å drikke øl. Jeg er spent. Den andra helja i januari det Helga jeg i december. Ja, men jag ska så långt fram och kommer gå ut Fordi i lever ett liv som jag jag måste må planlägga till Det är ju hela poängen med att du får prova nekte för det. Nej, men jeg provar att få till allt som är gøy och då vill jag hellre kunna det än att bara säga si nej. Ja men jag lever ju jag lever ju helt oment. Ja. Jeg kan ikke planlegge så langt frem du, du, du dreier med familieplanleding Da jeg gikk på videregående Det var det jeg gjorde og og det, Da gikk jeg på videregående det, det, Du og jeg er sånn, cirka jævn gamle altså, Du er jo ja. mange, mange, mange måneder Eller meg Men uh, likevel så har du uh, Nesten en halv generasjon forsprang du kommer til mm. fritid Det er sant Og det er deilig Skulle du bare visst Ja Jeg lider for det nå det Men jeg hadde da noen 20 år Som var uh, Ja, men jeg det jo Ja, det er klart Hvis man er fraværende yes. Så er jo det, det, er jo det triks Trikset å gi faen. Trikset Neida, er det. Skal nå, nå, skal nå skal Tommy tilbake igjen. Skal... Men det som var greia da, var det at jeg gikk og feirer buttert kikkene. Og når vi feirer buttert kikkene, så var det litt lettere når jeg kom inn på restauranten. Uh, for da var det ikke hun der som kjenner meg så godt som hun der. Nei, då var, så, då var det litt sånn, åh, det var godt, det var hun andre. Vet du hva jeg anbefaler deg, Tomer? Nei. Jeg kom på det akkurat nå. Det tror ja. jeg kunne vært en ganske gøy ting å ha. ha? Finn en dato i løpet av året, ha? som passer best med at det er buttert kikkene nø ja, men skal så du skal du høre. ha en årlig butter chicken feiringdag ja, som du kan gjøre litt stas på da jeg spiser jo butter en gang jeg i uga jeg vet at det her Tommy jeg vet at du vanner ut og vanner ut og koser dig med butter chicken, som om du skulle ja. deva neste uke mm -hmm. men hvis du har en skikkelig merke du kan spise butter chicken uh, oftere, men liksom en dag i året er liksom den spesielle butter dagen ja for det som var greia da var jo det at, at henne uh, andre servitøren her mm -hmm. når, vi, når vi og min bror kom og betalte da. Så säg du o har prata ju norskt då. Ja. Så säg du du dig specialt alltid alltid vill ta på tysk nyckeln. Vad sa dig nyckeln? Jag puttade på tacket. Vojt namnet. Jag är från Thailand, halv från Venezuela och halv från Indien eller något sånt där. Nej, jag vet inte ett trick var från någon platsen. Nej, jag typ är jag ska inte typ. Tipp på Saiera. Nej, vilket hur långt ifrån Saiera gör det ingenting vad Saiera gör. Det var usakligt sagt till mig. Uh, Tyrkia, kanskje, kunne jeg tippe ja, ja, det, men hvis du Da vet du hva jeg mener. Ja, det kan du være alt fra iraker, iraner Ja, ja, ja. perser tipper hun Perser, ja, i tepper Ja, ja jeg, ja, jeg tipper det hos meg i tepper Ja, det kan godt være <laughs> For å lage det selv uh, Så sa hun Dere skal alltid spise butter chicken, dere sa Sånn sa hun det mm, På litt mer... Uh, det, det skal aldri prise bort av tykkene ja, Tommy nei. nei Hun sa ikke det Nei, hun sa ikke det heller Hun prater, hun prater. Det der synes jeg er ikke er noe gøy engang For du prater ikke <laughs> Hun prater ikke, Så, <laughs> så kjedelig, synes du det var Jeg <laughs> det er ufint Jeg synes det er ufint Men det er jo gøy jo altså, det, det er ikke slemt och se att man snackar sån här med den amerikanska Derek, uh, det går rätt det går rätt måste du prata prata prata Det liksom är helt skall du ha ett lease till den men sånn er reglene Altså vi kjenner at det skurrer Så er det jo en grund Ja, men det er jo det samme som Når du, du etterligger min vennelsialekt Jeg synes jo det er hysterisk Ja, noen ganger så klarer jeg det ikke da. Da tenk, Jeg synes du klarer det svært ofte, svært bra ja, okay, For takk. meg er det kjempe noe Det var hyggelig sagt Ja, det skulle bare mangle Og det som skjedde nå var Nå putter du bensin på den tanken Som heter uh, drivstoff Til uh, videre etterligning av vennelsialdialekta Ja, det er greit Så den motoren, den har nå fått litt å gå på igjen Apropos drivstoffpriser, Steffen Morgås mm. Jeg vet ikke helt Jeg mistet hele kontrollen på hele livet mitt Ja, <laughs> du begynner å fylle på onsdager nå men, men, Jeg vet jo ikke Nei. Før så var det jo søndag kveld, mandag morgen ja. Og av og til en torsdag ja, Prøv det da, noen ganger så snur du opp ned Nå kanskje det er billigere et tid Ja, hvis jeg gjenger å på en søndag nå Så kommer jeg på en, på en jævla onsdag Så bare, se det ja, to kroner billigere jeg vet ikke hva som skjer Fuck off altså Jeg vet ikke hva som skjer ja, det, nei, Men jeg har opplevd akkurat det samme som meg ja, På min lange reise nå fra, Mellom Mossby og, og Kristiansand sentrum Og ja. jeg har jo blitt en pendler Du er en pendler, ja <laughs> det, er, det er for langt disse to, eller, Mellom disse to plassene Men jeg rekker å se mange bensinpriser på min vei Det gjør du Og det gjør jeg jo Og i hvert fall når jeg jobber i Arndal ja. Da betydde det ja, svært med å få Det gjør det med å gjøre det Men nå er det slutt på den tiden Ja Tommy men du er ikke ferdig Jeg vil si det Åh. til deg nå Denne butter dagen Kan du ja. ikke få det inn? Synes det, det er, er så tåpelig det Jeg du da, vil snakke om det en gang På slutten da Så, så, så vil du så, om så. Om det For at det er ikke skal ha butter chicken ugentlig. Så du betale Ja 1200 kroner i måneden Ja Som sånn cirka Det er et kupp for mig. Det er altså 14 000 i året det Tommer Det er helt ok På butter chicken. Yes ja, det synes jeg er god til. Ja, det mat for penger. Hvis jeg har betalt 14 000 her og nå, jeg kan få bøttetikken ugentlig resten av det. Synes du, du det er marked for å en filial i Vennesla? Mm, det håper jeg ikke, for da hadde jeg brukt uh, antageligvis 14 000 i måneden. Ja, men du kunne jo fylt på med litt øl, for da du slippet å kjøre. Mm. Du kunne jo sykle, du er veldig glad i å sykle opp ned disse i disse i Vennesla. Men det blir jo bare enda dyrere for meg, så det skal jo Ja, det gutt. gjør det jo. Og så, så han, det, det, ikke bare en eller, ikke sant? Nei, to det blir jo to ti. Nei, ikke plasset så jævlig mange ganger man Nei, du så ikke jævlig mye <laughs> ja, oh. Men så kommer meg et tips da At ja. du hadde Neste gang så må du ikke prøve noe annet så. okay. og sånn, Ikke sånn frekt og, og. Litt frekt? Nei, nei, nei, hun hadde med glimt i øyet For det var <laughs> på min egen Det kom plutselig jeg fra der, som sa Neste gang, du prøver å spise Du prøver den Kan du ikke bare Jordbær? <laughs> jeg plukker den jordbær til deg <laughs> Tommy du har en, er det beste foreldre-generasjonen generationen som er mm -hmm. kroatere. Ja. Og de er... Det er derfor jeg så godt ikke brokkent, Østhørerbøys. Det er det. Men, men hvor, snakk sånn som de snakker da. Jeg stjeler, Nord stjeler din lommebok. Sa du de det? Ja, hele tiden. Jeg ble, jeg ble truet med hele oppveksten min om at jeg skulle stjela lommeboka, men det er derfor ikke jeg Ja, jeg det tror jeg ikke. Du har bare penger, Nei, penger, penger den, i sokker. Ja, helt og slett. Ankelsokker da. Ja, hvordan de prater. Ossen då pratte. Kan ni ikke så bra norsk. Jo, for de kom jo til Norge på for faen, var 50-tallet Hvor gamle var de da? Uh, 90. Ni <laughs> var 14, så jo i 90. Er det den standard det Var oss altså i hvert fall. Uh, nei, de var gamle var det da. Min bestefar var han var gammel nok til å jobbe, han begynte å jobbe. Ja, han var da tre år da, i gamle ja. Jugoslaviet. <laughs> ja, det er sant. Eh, Se, han var kanskje mellom 15 og 20, muligens. Ok, så da lærte han seg greit. Men ja, men det, det som er litt vittig er at han lærte aldri å si, på alle de han bodde og levde i Norge, så lærte han aldri å si bokstaven U. <laughs> det er helt sant. Hva ble det da? U? Ble det bare U? Ja. U? Pole, for eksempel, som var det første H- jeg kom på med. Det, var, det, det hørte han aldri si, faktisk. Han sa jo ikke det til deg <laughs> Skam i bolen <laughs> Heldigvis så sa han det uh, Kan jeg få et ur med uh, uh, uh, et Ur, et <laughs> ord Ko Se den koa der ja, Og du tenkte ko? Jeg sier ikke en ko <laughs> Eller kanskje jeg, jeg let meg aldri skrive ko Tommy, ja. nok om det Jag har kommit till på ja, radio. Det ska vi komma tillbaka til. ja. en till. Ska vi komma tillbaka? Ja. en märke på den då, så för det var det var viktigt för mig. Det gjorde det skene sur på det. Men någon ska du höra uh, vi då när mys hade spist då på den här indiska sången. Ja, riktigt vi här tillbaka ja. där ja. Så började det det mitt och verka nog inne i satan. Jag bynt att miste känslan. Jag ser det när du får sånna skrubbsår som det då. Jag bynt på boxialåren. Da, det er sant Nå spiller jeg ikke engang For Nei. det er helt sykt hvis det skrubbsåret der gjør at du får Ja, men det er jo det du må skjønne da For dette det skrubbsåret her er jo kommet fra et jævla smell Jeg har mig meg tidens dunk Jeg fikk faen meg flere hundre kilo som landet på lårene mine Men de kan jo ikke ha gjort det Jo Hvis de hadde landet på lårene dine ikke, Jeg ble ikke klemm liksom Nei Hva ble du da? Jeg ble slått heller slås tilbake dette gir ikke mening for meg For meg så ser det ut som du har stått akkurat i fallsonen Og så har det skrapet på vei ned Og så har det Du hadde jo fått det på tærene Ja, men ting trenger ikke å lande flatt da Nei, men, nei, men skal du se på min mobiltelefon For det det er den som ble slått ut av hendene på mig. Ja Sånn, så så den undrar den i backen en dag då da. så så blir sånn jeg, det. Det är ju sån där special det är i London Skal jag säga si där. Det är klart sagt. Du måste du måste Borg liksom, uh, uh, Stefan Borgsen för att liksom special konstruera beskyddelse till telefon du måste du må å le högt när man snyder där för att det är svårt. Jag tror jag tror lytterarna slirar i hopetal här när nå, när de hör det alle, alle tre litar men jag jag lagar den lyden for at att jag försöker hålla igen uh, den altså brödrern latteren. Du må heller brøle latter ja. Eller brøle det mener Brøl. Ja, ellers så kan jeg gjøre sånn som de proffer gjør da Som jeg har lært meg at man ska gjøre Men ikke helt Snu deg fått, vekk, fra snu vekk fra mikrofonen Og bare hyl ut Kose meg ja, ja. Neste gang som jeg forteller noe gøy nå Ja Som bare rett rundt i andre sikkert Hvis du med deg skrubse Vent da, jeg skal reise meg opp jo her i det är bokser. Alltså. Ja, jag vet att de vet du, du jeg mener, så, det är sån öga mitt där i rent, alltså jag ser mot uh, mot penis. Jag det ja. för en mekanism. Ja. Og jeg ser att det var inte här. Det var lang kong. Kan jeg bare bara si säga någonting att därför någon hade kommit in då? Så hade mig flyttat eller hadde, hadde den väggen morgon. <laughs> då som de har kommit in så hade mig aldrig fått lov att säga si det där vad det hör igen. Ska lov det? Nej, men det hade blivit kanske en en artikel i Philadelphia tidningen då. Det tror jag absolut hade blivit. Kanske sånn I, I alla fall så äntade upp med att gå till lägen då. Ja. på lägevakten. Jag har du med så Ja, för det var det, det var meg, det jag gjorde. Det var de sa at, sa det sa egentligen att för jag sade att sitter på med min bror ska vara hämta min bil. Nej, jag fick illa att köra så det blev lägevakten. Ja men ja men sa man gånger. Och så nej okej sa så har jag Men sa du jeg. sa du prova att stoppa det uh, De jævla fette <laughs> Nei ikke, Nei, jeg, nei. Sa, sa jeg, ikke, jeg sa ikke det Men så Så satte de i bilen Rebelsk skr, hm, Som jeg det mm -hmm. Og kjørte selv da Det ah, var jævla vondt Hver gang jeg skulle gire Så hylte jeg litt Litt <laughs> Sånn hylte jeg Kjørte til legevakten Ble sendt rett på sykehuset Ja uh, Røntgen Og uh, Og hette Tante Hoferøntgen Mer Nei Nei Det er jo det er noe annet um amputasjon. Og når jeg ornitolog, <laughs> fuglekeier. <laughs> Rett på ornitologen. <laughs> Men hva heter det for noen for at några på sig att den här uh det är kedlig. Visst att du på något skilt grejer. Jag har ont i benen och så måste du gå runt där och lejte. Nej, for jag gick ju gick ju till du rullstolen med en gång eller? Så, nei, så sa det du måste över där. Ja, okej, okay. så där så gjorde som jag hade dritt i boksor på fjärde dagen. När jag gick där så så fann det skilt och i dør där som jag gick in och så mm. skulle lejde till röntgen. Ja. Men det ikke nei, så mycket röntgen. Nej, radiologi säger du väl. radiologi, där är du mm. det ordet. Och vad fan som sånn, kunne veta det? Så gick och ringde där och lejde till röntgen. Men det stod ju det var jo bare radiologi Så til slutt så koblet jo det Jeg tror det var en mann som het Rønken faktisk Fant over Rønken-maskinen Antageligvis Eller fant han bare opp Disen De <laughs> Det er intern, det er intern det er. Hvis du av det, smiler av dette Ikke le For det, det tror jeg ikke noen gjør Jeg tror mange le Tror du ler? Vi har fått tilbakemelding på at du, Han er på å kjøre veien vi prater om Pung Lo <laughs> Vår vittnamesiske venn Pung Lo eh, Men i alle fall Hvis du skrattler den Så har du hørt på mange episoder Ja ikke så mange, men Nei, men da er du en av oss Da er du en av da oss Da føler jeg du er, er du med i gjengen altså, ja. kan du få lov å komme på besøk Å være gjest da kan du få lov du å være vi har mange lyttere som ønsker å være gjeste? Som ikke er noe Altså, du trenger ikke være noe spesielt hvis du, hvis du, hvis du, du trenger er... ikke være noe spesielt i det hele Vi blir Nei, ikke noe spesielt faktisk, i det hele tatt Faktisk så har jeg fått meldinger uh, Det slo meg nå uh, Var det Stoltenberg? Det en bekjent med En bekjent? Da er det det som Da er det så... Jense Da er det Jensemann Jens, uh, Som jeg kaller han Ja Nei, øh, som egentlig ikke er noe spesielt Han du vært med på Norske Talenter i år nå. Det har han, ja Det har det kanskje Men du trenger ikke være noe spesielt hvis du, bare, hvis du er en gøy person og vil være gjest hos oss så Ring 9308-9458 Så hilser du til så, så tar han bookingen en gang <laughs> Det ordner seg mm. Mm. Men i alle fall når jeg kom på Jeg, jeg ble jo no noe fryktelig. Ja, det förstår jag. Men för hon min rättar att den här episoden här kommer till att handla huvudsakligt om mine. Ja, du fick ju ta roret här nu, nogvis. Nu jag ger dig 15 sekunder till, ta mig. Kom ihåg. 15, 15 sekunder, fall, kom igen. Inget i alla fall, fall i alla fall så så hade tejpa i samma låran Kom upp på lägevakt då. Måste riva av det igen. Det var ju så väldigt ont så jag sa ju au. Och så fick jag på ny obnadasio så blev jag satt ner på lägevakt igen. Ja, ja. Gick ja. på röntgenavdelningen eller såg Ja. När så så var au igjen. Men hvorfor må du de ta det på og rive av? For de skulle jo sjekke det i sårene, alle de her menneskene som ja. er involvert i meg Er det sant? Ja, ja. De tar på bandasje Og så øh, vent da, doktor, jeg må sjekke såret ja. Ok, rive av bandasjen Ja, men det var jo forskjellig, det var først legevakter i Vennesla Og så i Kristiansand Ja, på to ganger hadde de gjort det da ja. ja, det var nok ja, Også du... nå når, i Stau, når jeg gjorde det Ja, men da gjorde du det selv ja, Det var, det var jeg... ikke noen lege som fortalte at du skulle ta det Nei, men jeg... det er det gamle ordtaket Ingen luft, ingen grodesår det er nok uh, det kinesiske ordtak Det er, det er, det er nok uh, Fra Zaire det, det er jo også fra Zaire Det er jo samme som hun uh, som ikke jobber For Indian Ocean 10 år i, I don't, men, uh, Ok, nå kommer det da, jeg skal hjemme med det Men jeg, jeg har svært vondt i, i beinaen ja. Svært vondt ja. Og jeg konkludert med at lege har ingen Sans grenser. og humor Leger uten grenser <laughs> Nei Spurte du om du kunne ta seg grenser her? Nei, jeg gjorde det For du hadde tatt av deg buksa Men jeg hadde, ja det hadde jo vært fair, egentlig mm -hmm. Jeg hadde svært lyst til å spørre om jeg kunne få et uh, røntgenbilde av ansiktet mitt av Som jeg kunne bruke som profilbild på Facebook Men, Men det kan vel ikke... bare fake Men det, jeg, jeg spørte til meg, for jeg hadde jo også jævla vondt i hånda også Der som denne tingen traff Men det hadde jo ikke annet legen skrev opp at jeg skulle ta røntgenbilde av hånda Hvor mye måte du betale for alt dette? Å, det var tett på en tusen opp, tror jeg Oi, oi, oi Alt i alt Det har vært det Akup Haha <laughs> Vi kunne bare latt være Det var sånn der uh, lege tirsdag ja, <laughs> Nei mandag mener jeg <laughs> Lege mandag Lege Så det Ja vel tog Men det var ja, vel dramatisk ja, da, for deg Det, det da, var, å det få skrupsår og rønkemiddel på samme, samme dag uh, Ja, ja. Det, det er ikke skrupsår Og inn i smatt Så oh, ja. dette ble jo Det endte jo, endte jo godt Ja Det var svært vanskelig å kjøre forbi Indy Notion i sted Og så uten oss å kjøpe Kanskje jeg kan kjøpe ved hjem Det kan du kanskje gjøre Det kan hvis vi ikke har posten du prater veldig fort Prate ja. fort, kom igjen Jeg skal prate fort Ja Ehm um jeg er jo fotballkommentator nå Ja, for du sendte meg en melding her Når jeg var i Sverige ja. Og skrev, det var i Gøteborg faktisk Da du var i Sverige Da jeg var i Sverige mm -hmm. uh, og, og skrev da at uh, Jeg var invitert deg Men mm. du, hadde, du hadde takket ned på mine veiene <laughs> Ja, det hadde jeg gjort Og jeg bare, uh, hva faen er du snakker om? Mm. Uh, Skjekk Facebook mm -hmm. Og der hadde du reklamert for deg selv Ja da ja. Og uh, du skulle være fotballkommentator Det skulle jeg faktisk ja. jeg, jeg hadde kan, egentlig tenkt oss å høre på det om ett fotballlag og det er litt sånn, eller to da, litt Sheffield Wednesday kan jeg Ja Og så, litt og så kort, du det målet han der Jeg så ikke, jeg så ikke kampen, ikke kampen. det var tidens -E spark som Aston Villa ja. klarte å score på Jublar du? Må, altså det der, hvis ikke du blir glad av å se et sånt mål Da har, da har du ikke noe hjerte Det var helt sinnssykt ja. den våld din altså, det var Aston Villa Mot ja. Sheffield Wednesday det var Ästenvilla sett utligningsmål. Det var det du var det den kampen du kommenterade? Nej, nej, nej, nej. Nej, för du kommenterade Gott så motstart. Det stämmer. Motstart mot Gottse? Nej. Nej, nej, nej, ah, nej. Han är Gottse mot ja. Molde. På radion? På radion. Och satt där. Med... Vi hade ett vi hade et en radio vad ska man kalla det? Ett en et panel, fotballpanel. Jag ja. hadde en kamp som jag hade ansvar för, alltså Gottse Molde. Oh ja, sånn, ja. Og så hadde en kamerat som satt i siden av meg ansvaret for å uh, starte Bodegrymt oh, ja, Så du en annen kamerat som du kunne ta med ja. Han kjente jeg ikke fra før Å ja. oh, nei, du ble, ble du så veldig god venn ja. ja, han og jeg vi skal starte egen podcast ja, Den heter uh, Skikkelig God Nyhet <laughs> Dritgod nyhet ja. Ja. Og så var den en tredje kamerat som ja. satt her uh, på denne stolen og kommenterte Stabøk Granheim Jeg kjenner jo Stabe at uh, jeg henger en tynn tråd her hele med og så satt jo da selveste radiomanen selv, Alfoto, ja. han satt i den store nusitteri, og hadde ja. liksom eh, vertskapet, ansvar for det. Ja. Han sa, liksom, hva skjer på Marien Lysten og Borgersen? Wow. Nei, så sier han, nei, nå kommer da godsstormen opp i Angra. Ja, litt sånn angre. som de gjør i TV2, egentlig. Ja, litt sånn ja. som det. Litt kopiering, Eller litt egentlig. Sånn Eller eh, litt, sånn eh, litt sånn som når fotballen formidles på P1, okay. det går fra kamp til kamp, sånn der... Ja, det har jeg aldri hørt eh. Så. Det har inte du hört det? Jag jag det visar sig att jag har hørt, det. Jeg, jeg, det har hørt for mycket på fotbollskommentering på radio för jeg jag bynt att snacka sånt. Och var ju med mig själv, iksätt? Jag var dialekt. var Olaf Trån. Prata sömmör dialekt? Nej, han pratar det mest bokmål du vet om. Och ja, det jeg vet jag mannen. Nej, det er lite synd att inte du har de så riktigare referenserna ja, för den historien. Ja. Det gjorde men det är därför du håller på att byta ut vänskaper ditt. Jeg ut. Du er under utvärdering. Eh, ja. Jeg er är glad jag är med. Nå. <laughs> ja, fortsatte du? Ja, det er egentlig det også. Ja, det var det. Du kommer bli du, kom. du, du villig att det, det, det blir jeg, som sagt jag har bara ett lag i i ja. som jag kan tvivla på att de ska satsa hårt på championship Her i Medrosör. Ja, I hope league sånna för min del då. Ja. ja. Lars si, det här kan man ändå det kunde finna på. Men och får du nej på mina vägnar? För att tror inte du är uh, inne med. Nej, jeg är helt enig. Jeg er enig. Jeg er ikke inne. Jag är fullständigt inne. Jag hade ju egentligen en aning helt att. Man borde ju att ha haft nåt syn när Nej, jag tror aldrig. Jag hade nog haft något säger ni kastade ju det här spelet på start för exempel. Eh, uh, Böröfsen. Han har han er då. Han snart där. Där ser du. Eh, uh, reservkeepern då? Bojac. Ja, det där är tredje keepern då för han har ju start. Det er sant Ja. Så gick kom herr han är ju då tredje keepern till start. Ja. Han han ikke den kampen. Oh, Flax. Ja. Ja. Han hade fokus på keepern nu då. På bänken. Han på massor fakta om Bername Bojar. Ja. så hade det kommit og så hade han inte varit. Så där Men i alla fall eh när du då sade kommenterade mm. kamper eller når du förmedlar nyheter så var jag Göteborg. Ja. Eh som med hussekreteraren som som eh aux som radioväck i och chef. Og sjef og, i, rektor? I og rektor Og lærer mm. uh, Alt i et Men så hadde vi Så hadde vi fått et ganske Fint hotellrom Synes det Riverton Hotel Kan man dra Itorg. på med sekretæren sin? Uh, ja Shit Det kommer nok en MeToo uh, Etterspill her Tenker jeg Men Det som var greia da Var det at vi hadde fått et, uh, Det var en særdeles uh, bra tur Men Vi fikk et rum Med sånn glassvegge Inntil dassen Hä Glassvegge ja Inntil dassen dårlig sett det. Vet du jeg har sett det faktisk. Ja, det er har, har jeg sett det. Jeg har, jeg har sett det på, på bilde og film. Jeg sitter på et kort videoklipp ja. hvor den glass, det som skal demonstreres er at glassveggen er gjennomsiktig ja. og så trykker du på en knapp og så blir det sånn der talkete Ja, gang, du har jo nok to hakk opp i uh, i kvalitet på hotell det, Ja, men det var, jeg skjønner vet, ikke hvorfor Kan du ikke bare ha en vegg da? Jeg er jo helt enig Og det som var når jeg våknet opp Jeg tenkte dette var litt humor Det var sånn et gardin du kunne trekke for da Ja Men det er klart glassvegg med glas. Så dør, unødvendig det også da. Ja, men altså glassvegg og glassdør det, det er liksom litt sånn uh, Du trenger noe flottere enn siluetten Til en som sitter på rama <laughs> Ja, men det er ikke siluetten du, Det er som å si det ved siden vedkommende <laughs> ja. Rett og hadde jeg vært mer av det, så hadde jeg kanskje stillet humoren i det. Vi kom hjem på... Tenk hvis Dassen var gjennomsiktig av glass da. Det det var, var kjempegøy. Vasken var glass. Vasken den der ben benkebladet var jo glass. Ja, men det er ikke så gøy ikke som Dassen da. Hadde, det hadde vært sykt faktisk. <laughs> men jeg ser jo for meg hvis jeg hadde kommet hjem fra en aften på byen i Gøteborg. Ja. Gått på veggen. Eller i Kristiansand, for den saks skyld. Ja, eller og i Grimstad. på hotellrommet vi hadde leidt hos Kristiansand. <laughs> det var svært. Men... Uh, dersom jeg da hadde Eller du da La oss si, la oss si det for meg At var du som satt deg til da mm. satt, Og så hadde du Satt bæsje Bæsje rett og slett Og så lå jeg i senga på siden ja. Og så på TV Og gluttet litt bort på det av og til Og <lås> Det hadde noe vært gøy. Men denne settingen som jeg var der i Hadde ikke det vært festlig For noen part Hvem som helst Av de to personene vi var uh, Udgjorde Som hadde så det der på den glassen Så Så tänkte jeg det gjenger jo greit til Jeg er jo, jo 33,5 år snart mm. Hvert øyeblikk Og jeg, jeg har lært meg å holde med Ja Så det Uh, når jeg da søndagsmorgen våkna opp Etter, vi hadde jo som sagt frokost på Mac'en mm -hmm. Og vi spiste jo uh, uh, Det er greit ja. Og spiste med uh, Jeg hostet ikke en gang Da jeg kommenterte fotball. Det skiter uh, litt altså Veldig bra, mm. veldig bra Men uh, Når jeg våkna opp søndagsmorgen da Du fikk snudde du, din Jævla råtte Du fikk snudde For jeg har for første gang hatt en time Halvan, to timer på radioen och snakke Og så ble det til at vi snakket om at du reste til Sverige i stedet Du sa du var ferdig Ja, men du ska ju spørre du skal, jo, du skal jo være nysgjerrig du skal, Ja, men det skal jo være et, bank, etter Etter å fortalte at du har drittig på en glassto Ja, men hør da Når jeg våkna opp morgen, ja. Så var jeg ikke så overvist om at jeg klarer å holde meg til hjem. <laughs> <laughs> Så jeg har da for første gang i mitt liv Hatt et Ønske om at jeg hadde utlagt tarm ja. Rett og slett, For jeg var så jævla drit Når jeg våkna opp i den senga Og tenkte kjære mennes Hva er det du, du må... kaller det for uh, På engelsk er det prairie dogging Hæ? Uh, og det er litt vanskelig oversatt Det lærte jeg på en film som heter Rat Race uh, Som jeg så for lenge siden ja. uh, Men se for dig en prairie du, Ja, men jeg kaller det prairie dog <laughs> på... Ja, oh, ja. Okay. Uh, Men også turtle heading Mm. -hmm. Er. Ja. Jeg var Ja. helt där alltså. men jag at, kände att det här skedde nog. Men också er det på norsk då. Alltså se för dig, men bara gör se för dig en sköldpadda. Se för dig en sköldpadda, han han är väldigt rädd i sköldpaddhusets. Men så også, og så ska han se om kysten är klar. Ja. Og Och då tittar den fram lite grann ja. och det är där altså, eh, det ska få sig Men det var inte såg alltså, var ikke, det var inte på väg åt. ut. Men jag sa jag sa det att uh, nu änger minera spiser men du änger först. <laughs> hade du att du att den magen? Ja. Och den väggen fallt på dig. Åh, oh, ja det var det det dritt med. <laughs> ja men det hade. <laughs> det hade du faktiskt ja, garanterat. Garanteret. Men du, jeg har så mange punkter Jeg har ikke vært gjennom ja, jeg, jeg har vært gjennom Skal jeg, si jeg styrke Kommentere fotball Da er folk vant til det At jeg er en radioman det, ja. Sånn har det blitt nå Og så skal jeg komme med En anti-shoutout jeg, jeg har også snakket om Trønderavisa Og Sverre Oldevig Som ikke spiser middag ja. det Er det noe mer her Som jeg har Det var et ja, punkt som vet du hva Tommy Jeg er litt skuffet over deg At det var punkt For han der som ikke spiser middag Jeg tror det var bare Når du kom på Ja, men det kom på Og tenkte. Det må jeg ikke glemme Ja, sånn ja skulle jeg til å legge beina Men det gikk ikke Jeg er jo Så vondt det Men i alle fall Vi skulle egentlig ta Sandefjord, Strømstad, Sverige mm. Sverige ja. Sandefjord, Strømstad, Feria mm -hmm. uh, Var så gjerda tidliggjorde Som vi tok korten med oss I stedet for det. Ja På vei bort På vei tilbake Den er litt Den er for morgenfuglene den Den uh, Ja, enten eller Ja Vi var jo tidliggjorde da mm. Så vi måtte jo ta den Er det klokka fem Eller klokka et eller annet ja, hadde, Men i alle fall På vei tilbake enda Så tog vi da Ikke Sandefjord, Strø det er fint i strømstad egentlig Jeg synes det Gutt, Det må jeg si Jeg ja. blir svært overrasket Det går an å sitte der eh, Hvis det er solskinn Ja, det ser for meg Og kose seg ja, med en pils Du tror du faktisk spasserer tror jeg Ja, ikke, ikke din tilstand nå Nei, ikke nå Med sånne skrupsår Da hadde nå, jeg ikke jeg spassert noe sted Det gjerne sent Men i alle fall så, så øh, Bestemte vi oss for at Mitt her buffé På båten? På båten, ja Oi, oi, oi. Ja, ja, ja. Yes Uh, og tenkte at det, det er 500 kroner her Som jeg har betalt nå Hæ? Det skal vi få valuta for mm. Her skal vi stygg spise For du kjøpte bare en buffetbillett Og tenkte, haha, vi lurer dere Nei, vi kjøpte to, kjøpte to. Oh. Kostet 250 per stykke Ok, ok ja, ja. Ja, ja. Jeg tenkte du skulle være en sånn sneaker du. Nei, nei, nei så, så vi satt oss ned og spiste og så var det jo 20 centimeter bølge Og det hølger jo for meg I masse vis så ja, ja, vi det, ble, vi ble liksom Da kan du surfe Ja, vi var redde for å bli vårt 20 bølge to Så vi, vi ventet med å spise rett nummer to da ja. Og når vi da til slut hadde bestemt oss Var at nå skal vi spise nummer to mm -hmm. Så var det en team igjen til vi skulle legge Kai Så hadde de farme stengt buffeten Ja, men sånn de, gjør de, de på Hitchat-spot nå Ikke en team, det ikke en jævla team Jo, men ja. de er helt vilde på det der du kan gå og plukke pomfri rester opp Det kan du få noe til Men ellers Snøt. så sp de sperrer det Men det forstår jeg jo For at det, er jo, det er jo Du tror du trikser de Men de trikser dig. Ja, de, de skal det skal jeg love deg Men love deg det de gjorde mm. ja, det. Nå fikk du strøket i hvert fall buffeten ja, Av listen På fredag så hadde vi jo et Forferdelig uværet Det blåste jo Fana sikte Ja, strømmen gikk på kjøkkenet å oh nei, bare på kjøkkenet? <laughs> bare på kjøkkenet? <laughs> <laughs> Egen, uh... På mitt uh, på midlertidige bolig ja. oppe i Mosby Så er det sånn at det der Begynner å ha burde der ganske lenge nå Ja, nå skal jeg flytte til helgen Å oh, ja, ok skal, jeg, skal vi tilbake til uh, nærmere trakter Sånn heter ja, jeg, Det er et, jeg, jeg, en ny type måte å formulere seg på Har du, du flyttet helt til hus? Uh, skal vi se nytt og nytt nei, skal, Det står ja, ja, men, med store tall 1929 på verandaveggen, på det bygget som jeg nå residerer i så, Hæ? På Mossby? På Mossby Ja, men nå tenker jeg, skal du flytte tilbake igjen til der du bodde før ulykken i Traff? Nei, jeg skal ikke det skal til Er du solgt? Nei, jeg har ikke solgt Skal du selge? Ikke, ikke denne, dette, på denne siden av nyttår Nei, så du skal leie ut bare, så skal du leie noe annet Og så skal du, skal du bare si det også Du får ikke leie det ut, det ser ut som noen har du skal vel fikse det etter hvert? Ja, det skal jo fikses, men det tar lang tid, man Det tar For lang tid Varför det tar lång tid? Ja. Låt mig si det sån då. De som eh de som gjorde jobben med att tömme eh skadeområdet. Ja. De öppnade kylskapet där att det hadde stått på ett golv med varmekabler Åh, eh i øy. ja 10 dagar. Oh. Utan ström. Hade kylskapet har ju säkert varit skrudad av, Så gick det bara att på. De öppnade dörren. Bägget och kastat upp i kylskapet. Ja. Mm. Med maske på. Helvete. Så ille var det i, altså Det stinker du helvete Hadde du glemt, glemt, glemt i en av ungene dine? Jeg hadde eh, eksperimentert da, Hvis at du tar en apekatt ja. Fra Borneo ja. Nå er jeg så spent Sparker han i pungen <laughs> ja. Og hiver han inn i kjøleskapet Og bare låser en døra med sånne strips Og så påkaller Thor og Odin og får dem til å Ha tidene syndeflod ned på Sørlandet Så kjøleskapet flyter opp etter taket Og så lander han ned på gulvet så strömmen går så uppkatten kväldes og rötner. Ja. Så också de de de de, <laughs> uh, de det de från Borneo, ja, det luktade ju. Det luktade ju ordentligt. Väldigt eh det luktade ju väldigt ont. Det luktade väldigt ont i uppkatten fra Borneo. Oj. Ja då. Det stadio. Ja, det sa ni de nog. Så så där det rensas lite Det det en stark upplevelse för de som Ja, det hadde som var da, var det at att det var ju en viss färje från Kristiansand som var inställt. Ja. Og jeg har tydeligst mange fra, uh, med D-skiltet, og D-K-skiltet, ja. og NL. Altså tyskere, danskere og holländere. Som ikke fikk komme til grittene? Nei, de tok turen. Uh, når jeg ikke hatt en fra jobb, ja. litt sånn du vet med en så lå jeg bag masse, masse NL, D og d ja, de skulle hjem til helga, de. Nei, de, jeg tror de... Ja, men de, de kunne jo ikke det. Nei. Så tenkte jeg, nå skal de ta en tur til Vennesla. Ja. Så skal de opp og se på Kristen Gislefoss fra Værmeldinger, og Jo Rundstiansen <laughs> fra Idol. Fra Dart-tiden. Tom, Tommy Bremak fra God Nyhed, og, og de... <laughs> ja, de hadde masse de, sagt, i hagen. Ja, jeg rente med det, men så når jeg kom til rundkjøringen med Måsby, så svingte jeg de mot det byet. Oh, Åja. Så hvem de skulle opp og se på der, det er jo bare å gjette... Nei, så jeg skal ikke leie ut, men, men jeg skal... Jeg skal La de lite litt grann med den kjelleren ja, ja. min. Det skal de få lov til. Det bør du jo gjøre Og Breaking News, jeg hadde Aha. sagt dette på lufta før, men nå tror jeg vi vurderer å flytte kjøkkenet opp en etasje. Ja, henne fan skal du ha det henne? Det vil tiden vise Det er mulig det ryker en vei eller to Og jeg skal fram med tegnestiften min Og leke litt med kart ja, jeg, jeg, på, jeg har jo alltid syntes det har vært veldig slidsomt Å besøke det Det er så sånn vi ta. holder unna matmomser som deg <laughs> Hvis det er et jobb for å komme seg på kjøkkenet ja. Da er det ikke så interessant Jeg hadde nok veid mer mindre hadde jeg, vært, hadde jeg bodd sammen med det ja, Du hadde vel bare spist tørrmat Og hatt et lager i stua, tenker jeg Masse gips <laughs> Ja, det blir jo ikke så mettet Nej, nej, det blir svårt att göra. Ja, det är Det är kanske riktigt. Jag så her förleden en uh, en en svart artig ting som fick mig å le i bilen. Ja. Det var rätt sånn altså uh, ja, sånn, sånn ja. så lätt. Sånn, sånn det, ja. ja, det, det var sån namneskylt på bil, alltså en personlig skylt eller väl. Det heter väl du tänker på som bilskilt. Ja, det som är reggen nummer var för. Ja, Det är alltid varit. PR17104 för exempel. Ja. No standard Steffen. Hvordan holder du orden på det da? På alle det stod PR17104 på okay. ja. Men i alle fall der så eller bag en bil Og tenkte først å være litt corny da For det stod elbil liksom ja. uh, Vanligvis så begynner du jo med el Ikke det nye da, for det er EK og mm -hmm. e et eller annet CP jeg tror jeg det står I alle fall så lå jeg bak denne bilen Der det stod elbil Jeg kommer til å personlig skilt Der ja, er du så jævla stolt til å ha Det er gøy å betale 10 000 for det da Ja men det som var når, når latteren slo inn var jeg, Det var når jeg oppdaget at det, det var ikke en <laughs> det, det var gøy Da synes vi det, det, det Da, det, det ja, da jeg hadde veldig. jeg lyst til å kjøre forbi Bråstoppet foran velkomne God mm. og high five han Eller hun mm. Midt eller i munnen Midt i trinne <laughs> Nei, jeg hadde lyst til å gi si velkommen i klemme Og si takk du lyset opp min hverdag Og er gøy i, i livet ditt Det var jo ikke galt, Tommy Det var ikke galt til det eh, jeg, altså, jeg har mange... Nej, kan vi Tommy, du har haft massa nå din, din ravn. Ja, vi ska ha. Idag kommer jag till 3-4 morsning. Vad sa kommer jag till 3-4 morsning. Idag så uh, har vi blivit uh, då utförda til en poddoff av uh, det som heter poddoff. Uh, poddoff. Jag sa det tydligt. Olldola poddoffen? Nej. Eh, uh, vad heter för något? Dykdykket. Ja, det er jo jeg, vår første Didrik? Didrik, som har sin egen podcast som heter Dypdykke ja, det er det Mye har flere avspillinger enn en vår podcast, det synes jeg er rart jeg, jeg, Vår er jo oppenbart på, bedre har hørt på Dypdykke, og det er en bra podcast er det, er det sant? Ja Ok, men da, da er det rart fortsatt, for vår er også bra Ja, ja, ja Vi burde ha flere avspillinger Ja, så hvis du hadde valgt å høre om igjen, så må vi høre to per <laughs> Ja så jeg, i jeg, at, jeg sendte dem en melding og sa si at dere må like siden vår det ja, Men det var i sammenheng også. For at du fikk først invitasjonen til å like deg Det siden. gjorde jeg ja. Så de er jo skruppeløse disse her Ja, de men, ja, men jeg, vil, jeg vil fremstille deg som skruppeløse Og ikke det For du er skruppeløs, ja Men du er ikke så skruppeløs at du sender beskjed rundt til folk Om å like siden vår Det er sant ja. Men jeg sendte beskjed dem da, at de må like siden vår Ja og da sa de, ok, sånn bla, bla, bla. Og så Podoff, det mente de innebar at vi skulle ha en konkurranse en som kunne ha lengst podcast. Mot hverandre? Ja. Kan vi ikke ha en sammen, eller kjempe lang inn? Jo, det, det sa jeg eh, til dem først, da. Men de mente ja. at det var best at vi hadde hver vår. <laughs> Og den lengste. Det er ikke noe konkurranse ikke. for oss, det der, det der. Det jo altså, bare, kan jo ha den lengste... Altså, hallo, jeg trenger jo ikke... Nei, det er ikke problem. Men det er ikke, det er ikke Men det tror jeg ikke er gøy heller. Men... Og, og Når vi kom på teamet 18, så er det sånn... Men må ha, må ha da må vi ha live-innspilling, som Sånn som nå? Nei, helt live, at vi spiller inn... På, du kan Foran publikum, på? tenker du? Nei, nei, nei ikke, ikke så live. Uh, jeg tenker live på YouTube, for eksempel. eller det Facebook? Er det Kan dele? Nå kan du spille live inn på Instagram, sånn. Ja, send en mail til Didrik at... Uh efteråt befinner mm, et på ett djupdyk i ja, sin info och sånt. Ge dem några tips om hur man ska ha en god podd av. Jag tycker det var helt det beste Men hade längst det för att du Nej, jag tänker mycket episoder än att ha en lang Jag tror mig klarbagdel. Kvalitet og kvantitet. Det er också det också utan att det. Det är det. Eh vad det är kul att säga för något Det, si det jag skulle säga si, då. Ja, det är ju det att nu börjar det och blir likad att jag tar jobben seriøst med god nyhet. Oh ja, ja, för jag var på ett affärsnygor och hämtar råstoff till den dagens inspelning. Och ser det. Oh, fem månader. Eh, nej, helt. Nei. Men jag tycks det var någon nya som jag bet märker i. Ja. Det var för exempel eh, de beste clickbait författarna, de håller til i nyhetsavisen. Det, ja, det har vi etablerat länge sen. Och men det syns att det var goda. De jag blitt ett goda ja, nu. För det de klickar de, på flera. Ja. For eksempel, sydentur til 1200 spenn. Det er sånn som du klikker på, Steffen McDuck. Hør da, jeg, sjekka, jeg skulle sjekke om det stemte. Er det mulig liksom? Kan man, ja. få, kan man reise syden for 1200 kroner? Det, det mm. synes jeg er billig. Ja, det er det. Du synes det er billig? Ja, jeg synes jo det. Hvis du får et tretjerns hotell i syden en uke for 1200 kroner, hadde du og ikke skulle noe styr. Men jeg styrke. vil jo heller være i Norge og bruke 1200 kroner i måneden på butter chicken, for eksempel. Du liker jo å reise alene. Ja. Hvorfor kan du ikke reise alene til Syden? For at Syden blir litt sånn der, ah. Når Bjørne og Kroatia ble litt Syden nok det så ja. så ja, ok, ja. I hvert fall så tenkte jeg at dette stemmer ikke. Dette er fullt av skjulte avgifter og dillodall og juks og, juk og ja. påhateri. Men det stemte på Brick. Oj, jeg kunne trykke på den overskriften, sende ja. meg til noe som heter reisefibel.no. Da ja. sa jeg, ok, det var sto faktisk Syden. Men, men det sto faktisk Syden? Det var et valg. Jeg kunne reise til Syden. Og det det er sånn det ble. Jeg har en som har en venninne, Som jeg skal navngi Med navnet June Ja June Pune Så, Det kalte de ja. Eller June Pune som min best far hadde Han hadde, hadde noe sagt det henne Han hadde noen vri på henne Ja Ho hoi Hva var taket trodde at uh, Syden var hun det Hun trodde Spania var hovedstaden i syden Ja mm. Hørte før at det er, det er noen Det er ofte kvinner som tror det uh, Ja Ja Uh, det finnes noen menn, jo ja, ja, det gjør nok det Men ja, no. vi, vi uh, outer ikke hverandre Sånn som vi vil Kjenner oute kvinner nei, men, men, men, men, men hørne, nei. du kunne bestille Flyet ja. gikk i dag tidlig 10 over 6 fra Gardermoen I dag? Ja, i dag også Det var i dag du sjekket? Jeg sjekket det i går kveld ja, okay. Så jeg måtte fortelle meg da Da måtte du fortelle <laughs> Fra Gardermoen til Sakuntos Du er jo spontan som en brun Snail, Så det er jo eh. Ja det ville jo vært, øh, jeg ville ikke øh, vært likt meg å reise til Sakuntos i dag tidlig. Nei. Men en uke, 1200 spenn i Sakuntos, ja. tre stjernes hotell. Det er fly og hotell. Fly og hotell. Ja, det er billig. Jeg synes det en god deal. Ja, det er en god deal. Men Tommy, nå er det gått en time. Vi må pakke sammen. Det er gått en hel time. Jo, det har det. Neida, din timer er feil. Må, øh, vi må ja, pakke sammen, jeg, selv om du har masse igjen. Altså. Få spare deg neste gang da. Ja, gjør det. Få gjøre det. Ok. Kjempebra som i dag, jeg Tommy. Bare se om det er noe som er tek okay. det. God, God nyhet den .no. .no. oi. Der. Ja, da, kan vi ta en high five, også? klarer vi det uten at det blir som en sånn der lespeseks. Hva sa du nå då, vi? Veskeseks. Og kan lespeseks bli altså kan high five bli. Å oh, ja. Tommy, skru av den knappen før jeg sier noe mer. Skru av den jævla kamera. Eh, god nyhet til deg nå, god nyhet der du søker opp podcast. Eh, Men de vet det. Ja, ok. Ja. Sikker på det? Nei. God nyhet til nå, god nyhet på Google. På Google. Takk Her for velkommen, Steffen. Ha det, ha det